Регінсбург, 2003 І знову про ту саму річку. Того разу мої знайомі художники, він і вона, привселюдно вилили в Дунай суміш горілки зі свіжою кров'ю. Пам'ятаю, щойно прокреслені лезом бритви надрізали в нього на спині. І як вона з вампірським знанням діла по краплі витискала його кров, як його шкіра довкола надрізів білішала під її пальцями, як безбарвна рідина у пляшці починала здаватися рожевою. А потім усе це було вихлюпнуто до Дунаю з кам'яного середньовічного мосту. Ідея полягала в тому, що заковтнута рибами ця криваво-горілчана суміш поплине ніби йона у рибних нутрощах Дунайськими водами вниз, можливо, аж до Чорного моря. І там цю рибу, наприклад, упіймають якісь чорноморські рибалки, а потім з'їдять. І таким чином Європа об'єднається в рибі, горілці та крові. І саме в такій Європі мені б хотілося жити».